воз'єднання з землею. Шукач і Доу, Тул і Мовчун, Вест і Пайк. Вони в шістьох стояли колом і дивилися на дві кубки холодної землі. Внизу в долині ховали власних мерців союзники, шукач сам бачив. Їх ховали сотнями в ямах на дюжину трупів. Загалом дим був кепський для людей і добрий для землі, так завжди буває після бою. Виграє тільки земля. Просто за деревами ховали власних мерців, схиливши голови дрижак і його карли. Дванадцятеро з них уже були в землі, ще троє були поранені досить сильно, щоб швидше за все до кінця тижня померти і собі. А ще один втратив кисть руки, може він виживе, а може і ні. Залежить від того, як йому поталанить. Із таланом останнім часом було сутужно. Один день роботи, і майже половина з них мертві. Ті, хто застався після цього, були сміливцями. Шукач чув їхні слова – Сумні та горді слова для полеглих. Про те, що вони були добрими людьми, що вони добре билися, що їх дуже бракуватиме і таке інше. Так завжди буває після бою. Лунають слова для померлих. Шукач і знову поглянув на щойно перекинутий ґрунт біля своїх ніг. Важко було копати на холоді, земля задубіла. Та все ж краще копати, ніж лягати в могилу, як сказав Белогін. І Шукачеві здалося, що це цілком слушно. Він щойно поховав двох людей а разом з ними дві часточки самого себе. Катіль, біла і холодна, витягнулася глибоко під насипаною землею і більш ніколи не зігріється. Неподалік від неї три дуба з розбитим щитом на колінах і мечем у руці. З кожним із них шукач поклав у землю сподівання, трохи сподівань на майбутнє і трохи сподівань з минулого. Тепер усе скінчилося. І ніколи не піде на марне, а в ньому від них залишилася болюча дірка. Так завжди буває після бою. У землі опиняються сподівання. Поховання на місці загибелі, тихо сказав Тул. Це доречно, це добре. Добре. різко вигукнув Дов, гнівно поглянувши на Веста. Добре, кажеш, найбезпечніше місце на всьому полі бою, найбезпечніше місце, так ти їм казав. Вест ковтнув і опустив погляд, явно почуваючись винним. Граз, Дов, промовив Тул. «Ти сам не розумієш, що в цьому не треба винуватити ні його, ні когось іншого. Це бій, там гинуть люди. Тридуба це добре знав, як ніхто добре». «Ми б могли бути де інде», – пробурчав Дов. «Могли б», – відповів шукач. «Але не були, і ось маємо. Цього не змінити, геш? Тридуба мертвий, дівчина мертва, і від цього всім і так тяжко. Тобі нема чого збільшувати цей тягар». Доу стиснув кулаки та глибоко вдихнув, наче збираючись щось вигукнути, а тоді він видихнув, зсутулив плечі і понурив голову. «Правильно кажеш. Тепер нічого не вдієш». Шукач потягнувся і торкнувся пайкової руки. «Не хочеш сказати щось для неї? Обпечений чоловік поглянув на нього, а тоді заперечно хитнув головою. Він, як здавалося шукачеві, не любив говорити, і шукач не ставив йому це на карбок. Вес, схоже, теж нічого не збирався казати, тож шукач прокашлявся, скривившись від болі у ребрах, і спробував сам. Хтось ж мусив це зробити. Та дівчина, яку ми тут поховали, її звали Катіль. Не можу сказати, що дуже довго її знав, або що. Та те, що я про неї знав, мені подобалось. Хочете вірти, хочете ні. Мабуть, цього небагато. Небагато. Та вона була не з легкодухих. Гадаю, ми всі це зрозуміли дорогою на північ. Вона терпіла холод, голод і все інше, і ніколи не скаржилась. Шкода, що я не пізнав її краще. Я на це сподівався, та... Що ж, не часто можна дістати те, на що сподіваєшся. Вона взагалі-то була не наша, а загинула з нами, тож ми, мабуть, пишаємося тим, що вона лежить у землі разом із нашими. «Так», – промовив Дов, – «пишаємось». «Правильно», – сказав Тул. «Земля всіх приймає однаково!» Шукач кивнув, протяжно судомно вдихнув і шумно видихнув. «Хтось хоче сказати щось для дредови?» Доу здригнувся і опустив погляд на свої чоботи, переминаючись у багнюці з ноги на ногу. Тул закліпав, дивлячись у небо, наче у нього на оці з'явилася волога. Сам Шукач уже і так був усього за крок від ридань. Він знав, якщо йому доведеться сказати ще хоч слова, він почне ривіти, як дитина. Тридуба знав би, що сказати, та от біда. Його не стало. Слів, схоже, не було ні в кого. Але тут вийшов вперед мовчун. «Руд Тридуба», – сказав він, дивлячись по черзі на кожного з них. «Його звали Уфріцьким каменем. Учнішого імені не було на всій півночі. Чудовий боєць, чудовий ватажок, чудовий друг. Усе життя в бою. Зійшовся лицем до лиця, а тоді став плечем до плеча з кривавою дев'яткою. Ніколи не йшов легшим шляхом, якщо вважав, що він неправильний. Ніколи не відмовлявся від бою, якщо вважав, що він необхідний. Я стояв із ним, ходив із ним, бився із ним десять років по всій півночі. Його обличчя розпливлося в усмішці. Мені нема на що поскаржитись. Добре сказано, мовчуне. Промовив дов, дивлячись на холодну землю. Добре сказано. Таких, як тридуба, більше не буде. Пробурмотів Тул, витираючи око так, ніби в нього щось втрапило. Так. Докинув шукач. Найбільше його не вистачило. Вест розвернувся і поплентався крізь дерева, зігнувши плечі і не сказавши жодного слова. Шукач бачив, як зіщулилися м'язи у нього під скройною. Скоріше за все, він винуватив самого себе. Судячи з досвіду шукача, люди дуже любили так робити, коли хтось гинув, а Вест, схоже, був до цього схильний. За ним пішов Пайк, і вони вдвох проминули дрижака, який йшов у протилежний бік. Він зупинився біля могил, насупившись і опустивши очі так, що довкола його обличчя повисло волосся, а тоді поглянув на них. «Не хочу нікого зневажити, зовсім не хочу, але нам потрібен новий отаман». «Та його ж тільки закопали, процідив Доул, гнівно на нього дивлячись. Дрижак підняв руки. «То зараз, мовуті, найкраще це обговорити, щоб у не було». «Правду кажучи, мої хлопці нервують. Вони втратили друзів, втратили тридубу, і їм справді треба хтось такий, на кого можна рівнятися. Хто це буде?» – Шукач потар обличчя. Він про це ще не думав. А тепер, подумавши, не знав, що й думати. Тулдуру, Грозова Хмара і Чорний Доу мали гучні, серйозні імена, та вже верховодили людьми і верховодили добре. Шукач поглянув на них. Вони стояли на місці і супились один на одного. «Мені начхати, хто з вас буде?» – заявив він. « «Я піду за будь-ким із вас, але тут усе ясно. Це має бути хтось із вас двох». Тул сердито поглянув на Доу, а Доу гнівно поглянув на нього. «Я не можу піти за ним», – прогуркотів Тул, «а він не стане йти за мною». «Це точно», – процідив Доу. «Ми про це вже говорили. Ні за що». Тул хитнув головою. «Тому це не може бути хтось із нас». «Ні», – сказав Доу, «це не може бути хтось із нас». Він втягнув повітря крізь зуби, видихнув трошки шмарклів і виплюнув їх на землю. «Тому це маєш бути ти, шукачу. «Тому...» «Що це ти зараз сказав?» Перепитав Шукач, витрішившись круглими очима. Тул кивнув. «Ти, отаман, ми всі з цим погодились». «Ага», докинув мовчун, навіть не підвівши очей. «Двєти палого не стало», – сказав Доу. «Три дуби не стало, тож залишаєшся ти». Шукач скривився. Він чекав, коли щось скаже Дрижак. «Ви що, він? Отаман?» Він чекав, коли всі засміються та скажуть йому, що це був жарт. Щоб Чорний Доу і Тулдуру, Грозова Хмара і Хардінг Мовчун, вже не кажучи про дві дюжини Карлів, його слухались? Він у житті не чув нічого дурнішого, та Дрижак не засміявся. «Як на мене добрий вибір. Що ж до моїх хлопців, то я і збирався це запропонувати. Я їм розповім». Він розвернувся і пішов крізь дерева. А Жукач витріщився йому вслід із роззявленим ротом. Але як щодо інших? прожепотів він, що й недержак опинився досить далеко, щоб точно не почути і скривився від болю в ребрах. Там же, бля, двадцятеро карлів, і всі нервують. Їм треба йти за якимось іменем. Ім'я в тебе є, відповів Тул. Ти перейшов в гори разом із дев'ятипалами, стільки років бився з бетодом, і з тих, хто залишився в тебе найгучніше ім'я. Ти бачив більше боїва, ніж будь-хто з нас. Може, й бачив? Це маєш бути ти, сказав Дуб, та й по всьому. Ну, ти не найжорстокіший убивця з часів скарлінга. Ну то й що? На твоїх руках достатньо крові, щоб за тобою йшов я, а кращого розвідника, ніж ти, серед нині живих нема. Ти вмієш керувати. Ти бачив, як це роблять найкраще. Дев'яти пали, бетод, три дуба, ти стежив за ними всіма зблизька ближче нікуди. «Але я не можу, тобто я б нікого не зміг погнати в атаку, як це робив Тридуба, і ніхто не зміг би», – сказав Тул і кивнув на землю. «Але Тридуба для мене вже звиняйний варіант. Тепер ти, отаман, і ми стоятимемо за тобою. Як хтось не схоче робити так, як ти скажеш, нехай побалакає з нами. І ця розмова буде з біса коротка», – пробурчав Доу. «Ти, отаман», – Тул розвернувся і пішов геть крізь дерева. «Це вирішено». Чорний доу пішов за ним. «Ага», – сказав мовчун, знизав плечима і утік разом з двома іншими. «Але ж», – пробулькотів шукач, – «стривайте!» Вони пішли. Так він, мабуть, і став отаманом. Якусь мить він постояв на місці, кліпаючи та не знаючи, що думати. Він ще ніколи не був ватажком. Він не почувався якось інакше, у нього не з'явилося раптом якихось думок. Він не уявляв, що наказувати людям. Він почувався недоумком, навіть більшим, ніж зазвичай. Він опустився на коліна між могилами, засунув руку в землю і відчув між пальцями її холод і мокрість. «Вибач, дівчинко, пробурмотів він. «Ти цього не заслужила». Він міцно взявся за землю та стиснув її в долоні. «Прощавай, Тридубо, я постараюся чинити так, як ти. Ти воз'єднався з землею, старий». Він підвівся, обтер руку об сорочку і пішов геть до живих, а їх залишив позаду, в землі. «Подяки».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 Кінець книги.